Negyedik rész December 20-a Ma kaptuk ki a karácsonyi szünítőt. Esik a hó, olyan a rózsadom, mint valami mesekönyvből egy kép. Minden hó fehér, a házak, a fák. A fiúk rótlit húznak fel a domboldalon, mindenki olyan vidám, úgy örül a télnek a karácsonynak. Én az ablakból nézek minden. Most elővettem a naplót, mert szünítőben rá fogok kérni, ízni. Sok volt a tanulnivalóm, meg aztán el is határoztam, hogy nincs értelme állandóan írni. Csak ha valami esemény van, ha történik valami. Unalmas lenne minden nap bejegyezni, hogy mi volt az iskolában. Az itthoni életünkben sem történik semmi különös, illetve eddig nem történt. Anyu nagyon boldogsonyi mindig mosolyog, jókedvű, sőt, meg is hízott. Azelőtt mindig olyan vékony volt, most meg, mintha kövérkés lenne. Nagymama nagyon ritkán jön hozzánk, ő hadilában van Sanyival. Persze nem mutatja elég kedves hozzá, találkoznak. Sanyi meg udvarjas, szinte hód alattal csókol kezet neki. Ez persze külcsin. Én tudom, hogy nagymama csigolónak tartja Sanyit. Az meg vén boszorkának a nagymamát. Juliskával szoktam kinyúlni a konyhába és tárgyalni ezeket a dolgokat. Azt mondja, azért, mert ő csak egy cselét, ő jól meg tud ítélni mindent. Szerinte az öreg nagyságának nincs igaza, mert anyunak igenis függ a boldogsághoz, és a vak is láthatja, hogy most milyen boldog. Hát igen. Anyu gyönyörű szobrokat csinál, és egymás után nyeri a díjakat. Sanyi reggel bemegy az autóval a városba a hivatalba. Anyu ez alatt a műteremben van. Fél háromkor jön haza ebédre. Én is velük ebédelek, pedig már fél kettőre hazaérek az iskolából, s rém éhez szoktam lenni, de anyu ragaszkodik hozzá, hogy hármasban együnk. Este akkor más, ők gyakran elmennek vacsorázni elegáns vendéglőkbe, és engem persze nem visznek el. Érdekes, hogy Sanyi, mikor először itt volt nálunk, mennyire oda volt, hogy milyen romantikus a teraszról a kilátás, milyen kellemes itt vacsarázni, most meg mintegy el akar menni az éttermekbe, ahol cigán zene is van. Nagymamának ezt megemlítettem, mire rögtön gúnyos arcot vágott. Mindig szinte elváltozik az arca, ha sanyiról van szó. Nem is csodálkozom, hogy szeret előkelő helyekre menni. Még nem volt az átsedin a férje, legfőjebb egy sörözőbe ülhetett be, zónapölköltet vagy pacal tenni. De most, nyilván élvezi, hogy szórhatja a borravalókat, és foglalt asztala van a rizben, és hanyagul adainti a cigát, hogy csak neki játszon. Dzsigoló. Olyan öltönyöket rendel magának, mint egy grove vagy egy filmstár. – Ezt mind az anyuk pénzéből? – Természetesen, ezért vett el. Mostanában már nem voltam biztos abban, hogy amit a nagymama mond, tényleg igaz-e. Hát, ha Sanyi mégiscsak szereti anyot. Egyszer a szüleit is elhozta, feljöttek kecskemétről. Ünneplő ruha volt a nénin, a haján is látszott, hogy fodrásznál volt. A bácsi meg finom téli hogy őszinte legyek, én magamtól bizony nem jöttem volna rá, hogy ez csak egy iskolaszolga. Csendesen beszéltek, mint akik megvannak illetődve. A bácsi, mielőtt megszólalt, mindig aggódva az asszonyra nézett. Csak az volt a furcsa, hogy a kalapját folyton forgatta a kezében, ahelyett, hogy letette volna az előszobában. Nálunk uzsannáztak. Anyut nem szólították a nevén, csak azt mondta neki a bácsi, Kedveske, ha meg nem sértem. Minden mondatát így kezdte, kedveske. A néninek olyan szeme volt, hogy mindig könyvbe lábadt. Akár Sanyira nézett, akár anyura. Ő mindig a Jóisten temregette, nagyon vallásos volt. A Jóisten majd megsegíti magát is, fiatal úr, mondta nekem a lábomra vonatkozóan. Fiatal úrnak nevezett. Mikor másnap ezt elmondtam nagymamának, alig kapott lélegzetet. Magánkívül volt. Még Juliska a se szólít így, hanem Egonkának. Szanyi látszott, hogy már szeretne túl lenni ezen a látogatáson, már alig várja, hogy megúszta ezt a délutánt anélkül, hogy valaki megsértődne. Anyám nagyon tapintatos volt, mindig mosolygott, és mindig olyan dolgokról beszélt, amiből semmi zavar nem lehet. Megkérdezte, hogy Sanyi milyen volt kisgyerekkorában. A néni válaszolt: Szép volt nagyon, meg okos is. Gondoltam is, hogy a isten segítségével majd valami úrféle lesz belőle. Úrféle. Ez nem hangzott jól, és úgy látszik, nagyon bántotta Sanyit. Olyan pillantást vezett az anyára, hogy a szegény hirtelen elnémult. Csak csendben eszegette a süteményt, elől hiányzott egy foga, és azáltal olyan furcsán rákcsált. Most a bácsi kezdett beszélni. Mondta, hogy kis szőlőjük van, és nyáron, ha iskola szünet van, kimennek oda kapálni. Aztán összel született tartanak, micsoda jó hamakiboruk van. Kedveske, ha meg nem sértem, eljöhetne egyszer a nyáron. Az autóval nincs is messze. Van ott egy vityenlunk is, ahol a tiszta szabában akár meg is hálhatnának. Köszönöm a meghívást, mondta anyu. Most már a nén is felbátorodott, ő meg egyenesen rám nézett. A fiatalul látott már születet? kérdezte. Még nem. Na hát akkor le kell, hogy jöjjön. Rám nézett még egyszer, aztán azt mondta. Micsoda ne szeme van a fiatalonak? Még ilyen gyönyörűségeset nem is láttam. Majd még megigézi a falusi lánykákat vele. Mert vannak ám ott a születen nálunk. Ez olyan jól esett, ez olyan meglepő volt, hogy én, én megigézem a lányokat, én a nyomorék. Hogy volna lány a világon, aki a ne szememet nézné, nem a sántalábamat? Szerettem volna megölelni a fogatlan néni. És amikor elmentek, meg is mondtam Sanyinak, hogy nekem nagyon tetszenek a szülei. Nagyon. Szanyi gyanakodva nézett rám, hogy nem csófalódom -e. Ő már örült, hogy felrakta őket a vonatra. Szinte fellélegzett, mikor kim voltak a házból. Most karácsonyra két nagy demizsonbart küldtek. Egy szép lapot is, amin szent kép volt, és ráírták, hogy kegyelem teljes ünnepeket kívánnak. A bal saját termésű és a fiatalónak külön üzenik, hogy remélik, az édes Jézus majd megsegíti a fájos lábát. Mindig bántott, ha valaki a lápamot említette, de ezúttal nem. Furcsa volt ez, de én megszerettem Sanyi szüleit. Még négy nap karácsonyik? nagyon kíváncsi vagyok, mit fogok kapni. Anyu nagyon titokszatos. Sanyi is azt mondta, hogy olyan meglepetést fognak nekem szerezni, amire nem is számítok. Mi lehet? Már annyi könyvem van, hogy nem fér el. Ólom katonákkal már nem játszom. A villany van a tajmat és megontam. Építőszekrényem is van, repülőgépek, minden. Moziképem is van. Mi lehet az a nagy meglepetés? December 25-e A meglepetés egy kis testvér. Igen, kis testvérem lesz. Ott állunk a falat, szenteste már égnek a gyertyák, mikor Anyu megmondta, Egonkám, a legnagyobb ajándék a számodra, és természetesen a mi számunkra is az, hogy kistestvéred lesz. Nem is örülsz? kérdezte anyi? De nagyon örülök, mondtam. A hangom olyan furcsa volt, mintha nem is én beszélnék. Anyon látszott, hogy mást várt, talán, hogy újjongok, hogy oda leszek. Tényleg örülök, nagyszerű lesz egy kistestvérke, mondtam. Aztán ránéztem anyura. Ezért vagy ilyen kövér mostanában? Persze, hogy ezért. És mikor lesz? Már szeretném látni őt. Majd május végén, mondta Sanyi. Nyáron már kivisszük a strandra. Úszóbajnokat nevelünk belőle. Talán, ha ezt nem mondta volna, másképpen képzeltem volna a kis De így? Úszóbajnok lesz. Ugyanolyan izmos fickó, mint Sanyi. Nem egy nyomarék, akit anyunak szégyelni kell. Akinél első percben el kell mondania, hogy azért sánta, mert autóval esete volt. Ezt persze jobban fogja szeretni. Biztosan szőke lesz olyan angyal kisgyerek. Csak vele fognak törődni. Csak vele. Sanyi persze, mert az az ő gyereke. Engem úgyis utál, akármilyen kedves is hozzám, az csak más. Sőt, talán nagymama is jobban fogja szeretni, mert neki az ugyanolyan unokája, mint én és pici gyereket mindenki jobban szeret, becélsz, Itt fog nyivákolni a kertben, minden pólyás úgy nyivákol, mint a kismocska, és körülötte fog forogni a világ. Most már másról nem is beszélnek, eddig titkolták előttem, de most, hogy már tudom, csak róla hallok. Még meg se született, és már is főszemély a házban. Juliska is tudta már, csak nem szólt nekem. Azt is tudta, hogy majd egy német nevelőnő lesz a kisbaba mellett. Veszek Sanyi mellett nem volt. Ő biztosan mezítelen fenékkel játszott a porban. Most megint gyűlöltem Sanyit. Miért jött bele az életünkbe? Eddig én voltam mindene anyunak, most már ő, mert az a parancs is majd... Gyűlöltem a kis testvért. Már előre gyűlöltem.